elmes délután, kívánok mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne, az Anú Budapest az alázatos no Dead a kalázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Történit a már elmeséltem, meg Dési Jánosnak is elmeséltem, hogy a mai műsorban a neonoknak szeretnék a nyomába eredni. Arra vagyok kíváncsi, hogy önöknek melyik volt a kedvenc reklámjuk neon reklámjuk a fővárosban, laktak-e olyan házban, aminek a tetején neon villogott, zörgött, és rontotta a tévévételt. Egyáltalán milyen volt élni neonok mellett? Az aprópót pedig az adta, hogy 1969. március 14-én, tehát 50 évvel ezelőtt csütörtök este, hogy idézzem a vonatkozó cikket, új színfolt ragadta meg a Rákóczi úti nagykörült kereszteződések környéken a járókelők figyelmét. Megkezdte működését a koronáruház új színű mozgó fényreklámja. A szövegeket, rajzokat, figurákat és a színeket tetszés szerint váltó fényreklám a villamosberendezés készülékművek szabadalma, amely műszaki megoldásában és sokoldalúságában a világon páratlan. A 15x2,5 méteres táblán több e, táblán 4000 fénypont helyezkedik el, és ezek piros, zöld vagy kék színben villanak fel, az szerint, ahogy a szöveg vagy a rajz megkívánja. Szóval, emlékeznek -e erre az úgynevezett publikolorra. Uh, és uh, milyen volt a neonok mellett élni a vonal túlsóig, meg itt van már velünk, már itt van velünk. Patkó Szuca, tervezőgrafikus. Halló! Hello. Hello, jó napot kívánok! Uh, te a diploma munkádat a, a fővárosi neonokból írtad. Mennyire tudtál időben visszamenni, mikor jelennek meg az első fényreklámok, neonreklámok Budapesten? Um, hát igazából két fénykorszaka volt, hogy stílusosan fejezzem ki magam. Azt az első az a, az a 20-as években volt, viszont ebből ma már nem nagyon maradt fent egy sem, hiszen elpusztította a világháború. Aztán a második ami, ami aminek láthatjuk az eredményeit meg a városban, az a 70-es években volt, akkor készült el körülbelül az összes, még ma is megtalálható neonreklám. Akkor, amikor a 20 években neonosították a fővárost, akkor melyek voltak a, a főbb helyszínei? Hol lehetett? A Nagymező utcában talán igen, ott az Arizona mulató körül. Hát igen, főleg a, tehát, hogy Pesten inkább jellemző, illetve a körút körútnak a, a belső uh -huh. részén. Inkább én a, a 70-es években volt jellemző ez a ez a felülről irányított neonosítás, tehát hogy, ö, tényleg az volt a cél, hogy Budapest is olyan legyen, mint akár Párizs, mint egy világváros, és, és azt mutassuk kifelé a, a, a, esetleg a turistáknak is, hogy, ö, hogy mennyire, mennyire modern és ö, mennyire sok neon van Budapesten. Tehát ö, főleg a Rákóczi út, Körút, Uh, turistásabb részeken uh, van a neon, de azért, hogy elforva az egész városban, azért fel lehet fedezni. Igen, a magyar A magyar szocialista munkáspárt 10. tizedik kongresszusán döntöttek a főváros neonasításáról, és akkor határozták meg, hogy melyik legyenek, melyik legyenek a, a főbb e, fénypontjai ennek a e, programnak, e, ugye említette a Rákóczi utat, én említettem Igen. már a, a Dunapartot is. De ha megnézzük, akkor ezek a reklámok ezek a reklámok igazából funkciótlanok voltak. Tehát a Moszkva téren azt hirdetni, hogy utazzon BKV járműveivel, annak mi értelme van? Hát szerintem egyébként pont ez a pont ez érdekes benne, majd a budapesti reklámoknál meg, meg ez, ez adja meg ezt a kicsit ilyen, ilyen mókás jellegét, hogy nyilván mivel nem voltak üzletek, tehát egyféle, egyféle helyről lehetett ruhát venni, vagy cipőt venni, vagy bármi ezért ilyen módon az eredeti szerepüket nem töltötték be, viszont ugye valamit, valamit ki kellett írni, és akkor ezért terjedtek el az olyan egyszerű kiírások, mint cipő, vagy, vagy férfi fodrászat, női fodrászat, vagy, vagy igen, ugye voltak ezek a kedves népnevelő üzenetek is, mint hogy biztonságos közlekedés, meg óvatosság, türelemúdvariasság, úgyhogy szerintem mondjuk pont, pont ez, a, ez az érdekes ettől különböznek, mint mondjuk a, ami, amilyen neonokat Nyugat-Európában uh -huh. vagy Ázsiaban lehet látni. Miért volt izgalmas a szocialista ipar Vagy mitől? Hát, hát pont ez, ez, amit említettem, hogy, hogy egyrészt vannak ezek a bártyú üzenetek, uh -huh. másrészt pedig ö, ö, szakmailag, tehát, ö, szakmailag nagyon jól meg voltak tervezve, tehát akár a a figuratív neonok, mondjuk az antikváriumoknak a, a bagoly formája, vagy ezeket a kézírást ö, idéző neon feliratok, ezek, ö, ezeket ö, grafikusok elkészítették, azt elkészítették, megtervezték, aztán ö, ugye üvegművesek elkészítették, tehát... Ö, Igazából ezek van már iparművészeti daraboknak számítanak nagyon, nagyon jól, az első változtatoktól kezdve a kivitelezésig minden nagyon jól lett elkészítve. 1973-ban még azt hiszem, hogy 13 ezer volt a fővárosban, 1993-ban már 45 ezer, és akkor még volt ennyi. Igen, hát pontos számokat így nem tudok, de, de tényleg főleg a, a 80-as évektől kezdődött meg a hanyatlás, aztán egyrészt ugye jöttek újabb, olcsóbb technikák, tehát ö, ö, emiatt is el, eltünedeztek a neonok, aztán pedig a rendszerváltás után a, az a NEON-berendezéseket vállalat, ami, ami készítette a NEON-reklámokat, illetve javította, ez jogutód nélkül megszűnt, úgyhogy Úgyhogy emiatt aztán rohamosan így eltűntek, illetve amik nem működtek, nem, nem javította meg senki, meg nem, nem költött rá senki pénzt. Már meg is válaszoltad, mert ez lett volna a kérdésem, hogy hova lettek és miért tűntek el a, a neon reklámok. A minap a Dózsa György utcából nyílik egy utca, eh, ahol van egy ilyen csemege felirat, és azon gondolkodtam, hogy ugye volt van még mindig benne, de hogy vajon nem jut el be a, a boltosoknak az, hogy felkapcsolják a neont, vagy nem akarják-e megjavítatni? Hát sajnos a javítása azért költséges, úgyhogy úgy, hogy ezért általában nem, nem, nem nagyon szeretnek az emberek erre, erre költeni. Hova lett a, a neon kincse a fővárosnak? Hol van most? Hát ez egy jó kérdés. Hát nagyon sok sajnos szerintem eltűnt, vagy ilyen személytelepen, ronstelepen végezte, Szerencsére volt, a, volt egy csoport, a neon csoport, aki ilyen 2005 környékén, ők így a saját lelkesedésüktől vezérelve, saját anyagi forrásból megmentettek párat, és ezek egyébként az elektrotechnikai múzeumnak a falán javítva fent vannak, illetve az elektrotechnikai múzeumnak a raktárában is elvileg van még pár darab, Sokan mondjuk leszerelnek, megjavítják ezeket, majd pedig eladják elég, elég szép áron design boltokba, vagy ilyen lakás, lakás uh -huh. design helyeknek. Ahogy olvasgattam az erről szóló cikkeket, az egyik alatt volt egy ilyen kérdés, valaki föltette, hogy, hogy hol tudná ott vásárolni, és akkor valaki válaszolt is rá, hogy neki van négy darab eladó, és hogy hogy lépjenek kapcsolatban. Uh -huh. amikor... hát igen, vannak sokan, akik így, így leszerelik, megjavítják, és akkor utána ezt továbbadják. Az elektrotechnikai múzeumban világítanak ezek a neonok? Tehát valóban uh -huh. lehet látni, vagy csak a, a formájuk? és a... Nem, sajnos nem világítanak. Uh -huh. Ez úgy volt, hogy a, amikor az a neon csoport ezeket Megmentette, a felújította, utána volt egy ilyen múzeumok éjszakája rendezvény, és akkor ezen az estén világítottak a neonok, de azóta, azóta nem nagyon szoktak felkapcsolni. Én úgy tudom, hogy csak nagyon ritkán, esetleg ilyen különleges alkalmakkor, de, de alapvetően nem világítanak, de ettől függetlenül azért meg lehet csodálni őket, úgyhogy érdemes egyébként, akit ez érdeklő, ez a téma, érdekes ellátogatni és megnézni. Említetted, hogy, hogy grafikusok tervezték ezeket a feliratokat, meg ezeket a fényreklámokat, van közöttük híres, tehát így meg megtalálható, fennmaradt a neve, és azt mondják, hogy ú az a bagoly, vagy amit csinálta az oktogonnál, az a telitalálatos fényreklám az egy csoda volt. Uh -huh. Sajnos uh, nem, uh -huh. illetve én nem tudok róla. Um, ez, tehát ez úgy történt, hogy volt ez a gyártó vállalat, Igen. és ott, uh, ott sokan uh, dolgoztak, tehát voltak uh, nyilván akik vezetőbeosztásban jóváhagyták ezeket a ezeket a terveket, de, de sajnos nem, nem tudok így nevet mondani, vagy, vagy pontos személyt, aki, akihez lehetnek kötni egy konkrét figurát. Mondjuk sok, sok ilyen neon azért úgy volt, hogy már meglévő, mit tudom mondjuk, a, a röltex van az a, az a logója, Igen. a Röltex-panni, vagy nem tudom most pontosan, hanem egy ilyen kis, kislány figura, Tehát azt az már egy meglévő logó volt, és akkor azt neonosították, tehát, hogy, uh -huh. hogy nem konkrétan ugye a neóra tervezték, de inkább arra gondolok, hogy, hogy ezek tényleg a, a kezeti fázistól a kivitelezésig ellenőrize voltak, és szakemberek készítették el. Összeállítottál egy térképet a diplomunkád teként, ha jól olvastam? A főváros neonjairól? Vagy azt a neonon kiáltat? ne a neonon, neonon, neonon vitte térképre először, hogy mi az, a, amik még megtalálhatóak, és aztán pedig 2016-ban az LT, az információ tudományi szak, ott, ott a, a diákok. Uh, újra újra nézték mm -hmm. ezt a térképet, ezt frissítették, és elment, elmentek a térkép alapján, uh, hogy, hogy tényleg megvannak ezek a neonok, és uh, ez most a, azt hiszem neonvadászat.hu uh, oldalon uh, meg lehet nézni ezt a frissített térképet, mm -hmm. viszont sajnos így tényleg uh, uh, Körülbelül minden hónapban ö, eltűnik, vagy, vagy leszerelnek egy neon, úgyhogy ezt is folyamatosan frissíteni kéne, ezt a térképet. Hát szálljanak be a hallgatók, és kéressék meg a pont pontú, és szóljanak hozzá, vagy ha találnak, akkor jelezzék. Utolsó kérdés neked, melyik volt a kedvenc neonod? <gül> Hú, hát, sok kedvencem van, de, de mondjuk a, a Báp a Neonja, ami az András igen. úton volt, és sajnos azt is leszerelték két éve. Mivel mellé jártam a, ö, egyetemre, ezért Képző. 5 éven keresztül minden nap láttam, úgyhogy ez egy eléggé kedven. Vita is volt abból, amikor megváltoztatták a Bábszínházn a logóját. Tehát, igen, igen. hát ez egy elég szerencsétlen arcuat, frissítés miatt illeszerelték sajnos. Nagyon szépen köszönöm Patkós Lutze tervező grafikusnak, hogy rendelkezésünk rá. Viszont hallás a Én köszönöm szépen vissza. 24.07.953, mert a 24.06.953 fel van dobva a labda, meg a Neon. Ha önöknek ebből kapcsolatos élményeik, emlékeik vannak, akkor azt meséljék el a többi hallgatónak. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Hunkáristán vagyok, és én abban a gyárban dolgoztam, ahol a hölgy A fővárosi Neon megrendezéseket gyártó vállalatomhoz a művegtechnikus. Uh -huh. 55-től, ezekhez az 55-től. 58 május elsőjéig, és az a az volt az érdekessége, hogy a neon kapitalista csökkevének számított a forradalom előtt. Igen. Tehát csak vörös csillagot csináltunk, mozi eszpreszó, étterep, egy-két ilyen dolgot, a tettő dolgok azok elmaradtak, és 56 után, 57 közepétől volt az, hogy jön ide küldt, az a fő Igen. és uh, a hölgy ezt nem tudta, hogy a pártusztásban akkor volt, hogy uh, fényeket kell a tetőkre tenni. Uh -huh. Na most hatal volt övegtechnikusok, erre nem voltunk fölkészülve, és hát akkor megérkezett ott egy új igazgató, meg öt, hat ilyen volt versőkaratalmista Ávos Tiszt, akik ott irányították azt, hogy a tempó meglegyen. Stratégiai üzem egy ideig, és az azt jelentette, hogy ott, amikor lapokig nem mehettünk haza, mert azokra bizonyos kijelölt körültűi meg lákociti tetőkre meg kellett csinálni a, a, a a fényreklámokat. Arra emlékszik, hogy melyikeket készítette ön? Hát én már nem emlékszem. Csak Ör, így... megyek, nem ja. emlékszem rá. Csak azt tudom, én 58 nyarán aztán onnan eljöttem, mert benne zenésznek. Uh -huh. De akkor előjöttek a régi üvegtechnikusok, mert ez nem csak a neomból áll, hát ez egy univerzális szakma, és akkor más területről is összeálltak. Alapult egy szövetkezet is, és akkor beindult ez a boom. de hát tulajdonképpen Erőtetett menetben ment egész 58 áprilisig volt, egy olyan fél év, amikor meg kellett csinál, azon a vonalon, gondolom, vitték ezt az urat, hogy Aha. legyenek fények. És a emléksz, tehát hogy, hogy mesélj egy kicsit arról, hogy milyen technikával készült, és mi volt az ön feladata ebben? Üvegcsöveket hát, kellett hajlítani? vagy? ki, hogy egy az egyben rajz, mm. amit letettek, tehát meg volt rajzolva, és egy nagy, nagy lángon, Kellett az üvegcsöveket arra ráhajlítani. Értem. Tehát ha például volt egy esztesztó felirat, az és mindent. Az egy 10 méteres felirat lehetett, vagy 5 méteres? Ahhoz uh -huh. kellett hozzáigazítani, a nagy lágó kellett hajtogatni a csövet, és aztán a végére két elektrodát ráforasztani. De hát itt voltak még vádogosok, meg villanyszerelők, szóval ez egy komplett munka volt. Uh, hát uh, azt hiszem, hogy ment ez olyan, 80-as évekig még divat volt, akkor nagyon fellendült. a nagyon felendült. Értem. Speciális képzettséget igényelt az ön munkája? Speciális hát, képzettséget igényelt az ön munkája? Hát ő technikus szakma, az egy nagyon. Tehát én eredetileg üvegcsapot is csináltam, meg lombikot, spirált, uh -huh. de maga a neon, hát ez egy komoly szakma volt. Három évig tanítják technikumban, Ma már nincsenek nővegtechnikus, illetve neon nem csinálnak, üvegtechnikusok még vannak az egyetemekkel, az nem szűnt meg. És én még meg is egy-két öreg neonost, aki hát az egyik az én nőveddékem volt, aki most így gyönyörű munkákat csinál, mint gyókdíjas. Hát az uvet szobrászattól is közel van. Uh -huh. És mitől voltak különböző színvek ezek a csövek? Hát egyrészt volt a átlátszó cső. Igen. Voltak a, e, ilyen hideg és melegfehér, mint a neon, mint a, a fénycsövek. Tehát volt olyan is, amit e, azt olyanból hajtogattuk. Tehát volt a, az átlátszó, és akkor ott két különböző szín. És akkor mitől a... lett mondjuk e, börös, a vörös csillag? Hát a vörös az átlátszó üvegből volt, meg ezek ilyen, hogy egyszerű, hogy mozi, meg meg étterem, de már egy szó vagy amíg fönt voltak reklámok, hát ott már váltogatták, hogy milyenek legyenek. Szóval... És az, hogy nem, nem mehetek haza a gyáruból, mert hogy, hogy dolgozniuk kellett, az miért? Hát ez tulajdonképpen a stratégiai üzem, az majdnem a dűzem, uh -huh. és volt egy pár olyan holnap, amikor hát aztán neki találtuk, hogy vegyenek fel átképzősöket. És akkor azt csináltuk, hogy fölvettek most, van nem, nem akarok blöpöl, nem tudom, elég sokat, uh -huh. és azokat bizonyos műveletekre betonítottuk, Nekem volt kínosom, két kínosom, azokat is műveletekre betonítottuk, tehát részműveletekre, és akkor valahogy mégis voltam, hogy segítség. Aztán egy fél év vagy egy év múlva azok már tudtak dolgozni. Tehát ezt a szakmát ugye, a, a két háború között itt olyan volt ez, hogy a Müller ús nevi én a hangszerekkel neon volt. Igen, igen. Hát a bőgő meg a, mit tudom én, álló hangszereket, dolgoz, körbehoz neonosba. Igen, az a Sándor Pánnak egy, a Missarizona című filmjában látható. 48 igen. után megasszották a csökövény, de hát aztán végül is 58-tól kezdett visszajönni, és hát... Én nem a 70-es évekre mondom, ez már tulajdonképpen már olyan 60-tól uh -huh. már, már akkor egyre több helyen múzni. Arra emlékszik, hogy hol volt a gyár? Hegedés-Gyulló utcában volt. A hegedés utcát, hát már nem tudtam meg, a Gogol utcátok kicsit lejjebb. Aztán onnan elköltöztették a gyárat, akkor már nem dolgoztam ott, mert a B&M garázsa lett, Ja, igen, igen, igen, az a, már és a itt. A Szövetség utcába, ahol én még meglátogattak a volt kollégáimat, mint ahogy ők is meglátogattak engem. Én ahol itt a zenekarba kerültem, mint szakszofonos, mm -hmm. és akkor az üvegtechnikusok mindig meglátogattak. Hogy Most voltam először a klub rádióban, hogy nem mind zenész. Ah, nagyon örülök neki, hogy, hogy telefonált és elmesélte ezt. Végre találtunk egy üvegművést, aki neonokkal foglalkozott. Köszönöm igen. szépen, viszont hallásra! 24.07.953, 24 24.06.953, ez az Annó Budapest, amely ma Budapestet neonfővárosnak nevezik ki. Megpróbálunk utána járni annak, hogy ennek mi voltak, mik voltak a kedvenc neonföldrataik. Biztos beszélni fog még a publikolóral is, és ne bólogassát, Dani, mert elveszem tőled a gombot. Dani, elveszem tőled a billentyűket, ha fieséget csinálsz. Haló. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. No, Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. 50 évvel ezelőtt egy csütörtök este villant fel a Blahaluiza téri tetén a publikalor 4000 apró fény, ötj, kék, sárga, zöld és piros Ebből állt a, a publikolóra minden, mindenféle feladatok, megábrák voltak láthatóak. Ez adta az apró a mai műsornak, hogy egy kicsit megnézzük, hogy milyen volt a, a közvilágítás, nem a Tiborcos, hanem a másik, tehát a főváros képe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 évvel ezelőtt telefonszámunk 24 vagy 24 nagyon sok anyagot össze nekem Kardos József barátom, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki és persze Kemény Dánielnek is illetve Áró Brigita szerkesztőnek már előre is mondom és Kismáriának is aki a telefonokat kapkodja mert hogy nagyon sokan hívták már az Annó Budapestet halló, jó napot kívánok Hello. üdvözlöm, jó napot, no De Miklós vagyok hogy Budleiner Kálmán vagyok, egyik e, fejlesztője a Fabrikornak, a Korhé Reklánnak. Tulajdonképpen, ahogy ő elmondta, ez valóban a VDKN Fejlesztési Intézetnek a terméke volt. Ezt többen Erfinek ismerik, mert igen, ugye Erőszáró Fejlesztési intézetek És ha nem meg, az Magos Gábor volt a, a, aki az egészet megámbodta és Knézersz, Pálta János Szabó Ernős, én magam voltunk a fejlesztő, hogy aztán végül is ezt egész berendezést megalkottuk. A Corvin az tulajdonképpen a reklám reklámja volt, tehát uh -huh. ott volt a próbaüzemünk, és ezért ugye a nagyközönség ott láthatta, de ez egy eladásra szánt termék volt, de aztán később sikerült is árustak eladni Mexikóba is Szovjetunióba és meg több helyre a világon. De... ami újdonság volt, a volt, hogy valóban ez ugye 69-ben az első olyan reklámberendezés volt, amikor a szabadsági fóka megfelelt a rajztérőnek. Tehát már mozgást, képet, színes feliratokat, képeket tudtunk ezzel megjeleníteni. Mi volt az igény? Tehát akkor, amikor önöknek szóltak, vagy ennek a vállalatnak, hogy legyen egy ilyen, akkor mit mondták? Hát legyen valami reklámfelirat rajta, vagy történjen bármi, vagy vagy az önök fejében volt egy elképzelés, hiszen akkor már volt televízió, meg volt ilyen programok, aminek alapján ezt mi megtervezték? A kiindulás, nem, nem. a kiindulási alap, hogy nem tudom, tudja hogy hogy a Magyarország... Ez a sport eseményeken az eredményi hirdető nagy hatalom volt. Nem Nem olyan pán pán-európai, pán-afrikai játéka, ahol ne az a hirdetődik, tehát az eredményi jelentek volna meg. És ez a cégnek a fejlesztési terméke volt. Na most ebből lépett tovább, Tölké Gábor egy ötlettel, hogy csináljunk egy olyan reklámberendezést, ami már színes képeket, szöveget és de meg tudja rejteni. De akkor még nem voltak számítógépek, ugye? Nem, de hát akkor, akkor kezdődött az r 10 es akölgy a francia, de még mi, annak az hogy ez már egy félvezető, illetve hibrid berendezés volt, Mà maga a fénypontnak a, a, a, a, hát hogy mondjam, a, a lámpa kapcsoló az René volt, uh -huh. de ez tárolta az információt. És ráadásul ez a Gábornak egy saját szüleménye volt, tehát egy teljes egész egy hazai fejlesztés volt az utolsó orszikkáig, de a vezérlés már félvezetős volt, tehát már transzisztoros, hogy egy mátrix vezérlésű rendszer volt, három jeladója volt, az egyikkel egy fotóelektromos rendszer volt, itt ezzel tudtunk megjegyteni mindenféle mozgó képet, színes ábrát, volt egy szövegszínadattal uh -huh. és ünnepszix programmal, mert aláfestéseket tudtunk produkálni különböző ilyen geometriai és egyéb ö, ábránkat. Honnan érkeztek az üzenetek a táblára? Volt a Corvinban egy szoba, ahol volt egy... meséje. Hát hiteles leszek, mert én volt az egyik üzemeltetője, hiszen pont azért kellett folyamatos üzemeltetni, hogy reklámot csináljunk. Nem. Valóban a Corvin áruház rendelkezésre bocsátott egy külön kis szobát, vezérlő vezérlőterem, ott volt az és minden egyéb. Ott ki lehetett, ott a mögött. Tehát én például kiszutam menni vitrímbe, onnan egész utam ellenőrizni magát a működését a rendszernek, meg hát <gül> akkoriban nem tudom fütyös emlékezni. Hogyne? Hogyha éreztük este a nőproduktumát az is. A lényeg, tehát onnan üzemeltettük ezt a rendszert. És a megengedett két apróságot, csak tényleg érdekesé képez addig időben, lesz, Persze. hogy az eladás hogy történt. Két komoly vevő volt első lépésben, egy szovjet, meg egy mexikói. Na, és a következőkében nagyon szerintem, mennyire hallott már az akkori eseményekről, ugye mi felső kaptuk, hogy milyen protokollális italokat szabad kirakni a szovjet rendégeknek, uh -huh. és kell a mexikóinak. Na, most hát megjöttek a szovjetek, ugye, nyakkendő, öltöny, úgy, ahogy az kell, hudozsnyik, úgyhogy a bűvészek voltak, feszült volt a hangulat, se leültek, következőd a kérdés. Mondják, az eltársak, hogy hány perc alatt lehet rajzolni Lenin képet a távára. Már mondtuk, kb. 5 perc kell hozzá. Nagyon jó, meg lesz véve. Na, a következő eltelt egy pár nap, jött a mexikói David ő egy e, hízető a tulajdonsa volt, mm -hmm. halál, lezere, ahogy az szokásos, az hízes, jött, hogy megy be, majdnem kikültük őt, hogy mit keres, ott <gül> vettek, és ugye nem volt oda idegenek szabad belépni, Ugye majdnem elküldtük őt, és mondta, hogy hát ő ugye minket keres. Egy, nem viccelek, egy reklámfacsorba, egy szín ezűsből készült skúter, háromágos skúter lógott ki, mert éppen eljött a Péterbe, és ott voltak csak abban az egyik hogy megtett, megvett. Na hogy leültek az vezetőigre, és e, elsőként mit csinálunk? Hát mondtuk, hogy amit ó, van egy amikor stb., ami akkor hozzáférhető mm -hmm. volt. Egy, nagyon kellemesen telt egy pár perc. Utána, na akkor térjük a lényegre. Mondják meg, uraim, hogy hány perc alatt kihívni, hogy megölték az elnököt. Mondtuk, hogy három perc alatt. Nagyon jó, megvan véve. Ez volt a két megjelenő között. Arra, emlék, arra emlékszik, hogy, hogy milyen üzenetek jelentek meg ezen? Hiszen biztos, hogy emlékszik, Igen. hiszen önüzemeltette. Hogyne? Hogyne? Tehát például a Marév reklám, uh -huh. aztán különböző hát. Ugye, ha volt valami sportesemény, akkor mindjárt adtuk be a eredményeket. Aztán e, a Ibusnak e e akkor itt nem. De e ért, ugye? Hmm. A, a, akori, az idegenforgalmi e, vállalatot, igen? Igen, igen. Tehát az ő is mentek. Uh -huh. Ezek többnyire. De politikai üzenetek nem. Nem, nem, nem, nem semmi, semmi. Semmi nem volt. Illetve hiadás sem volt, tehát sport az volt, de mondjuk az, hogy lelőtték az elnököt, az nem szerepelt benne csak úgy volt, hogy az üzemeltettem, és ugye hát ott eredményi forgalom volt a, a, a körúton mm -hmm. meg a Rákóczi úton, és ha volt egy, ó, akkor ugyan gyorsan a tresorotterre kiírtam. Értem. Értem. Köszönöm, köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt, már is bejebek vagy, vagy ön publikolornak, én végig publikolornak mondtam ezt a... Dologot, baj. Baj, de akkor maradjunk a publicolornál. Köszönöm szépen, hogy hívott. Annyit még bocsássó érdekeség, hogy ebből fejlődött ki a Moszkvai Olimpián, az a tehát ennek a tüleménye uh -huh. volt, később az a kötetlen programú tábla, amire azt megjelent a Moszkvai Olimpián. Gratulálok hozzá, köszönöm szépen. És viszont hallásra. 240793, illetve 24 sejtettem egyébként, hogy publicolor ügyben biztos, hogy lesz illetékes. Ne bólogassál, Dani, mert elveszem a gombokat, haló. Haló, hiszel a fékig. Sz Szervuszt, szervusz, Petőfék. Gakú, Balázs Sándor. Nem, nem, én most csak arról akarok itten gyorsan beszélni, vagy idézni, hogy a Juhász Ferenc, a Babonák napja csütöltök című versében gyönyörűen ír az oktogoni fényrekrámról, hm. méghozzá így, szívem az égre feszítve látja sorsát mint óriás színes agyvelő villanytérkép vibrál fölöttem Magyarország. A fénypont falvak, városok, mint agysejtek, velő ducok, a villanyfolyók a kék erektek ervényei fénylenek. Aztán később és piros-sárga-zöld fény vonalakkal óriás sörös korsót rajzol az esőbe az este, megszületik az elmúlásba esve. Aranykorsóban arany korsóban arany aranykorsó okád villanyfürdöket, csorog a nyálas kövezetre a foszforhab, a villanyfoszfor. Csak ennyit a Juhász Ferencből, és még egy személyes Gondolat, illetve emlék, hogy Holhatom? az úttörő áruház, ha jól emlékszem, akkor a Kosutlás utcában volt egy, egy neon gyerek, aki itt a tejet, és ahogy itt a tejet, úgy nőtt a pocsakja. A, a teljes, hogy? Azon gondolkodtam, hogy ezt a Dési mintha mondta volna nekem, de ma reggel, de ő lehet, hogy az oktogont mondta. Hát az oktogont ott. Ez az év volt, ez a két ez a, ez a ez a, ez a a ami egészen, egészen gyönyörű volt, volt egy hatalmas totó reklám, igen. a többire nem emlékszem, mert hát azért. De a, a, ezt a Juhász Ferenc 1956-ban írta ezt a verset, tehát akkor egész biztos, hogy a, a, a, a villany Magyarország ott volt. Nagyon szépen köszönöm, Balás. Nincs mit szava, viszont halász. Szia, Miki, szia. 24 07 a 24 haló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész csók! Kürti vagyok, és az úttörőben volt, a Kosutlányos utcában volt egy labdázó gyerekek, egy labdázó kisfiú meg kislány, amik föllemászkáltak és labdáztak közben. Azon gondolkodom, hogy a gyerekek mástak vagy a labdát dobták fel, és az eset a labdát dobták, egymás után volt a kisfiú, a labdát dobta fölfele a kislánynak, meg így. Akik fölfele másztak egymás után, azok a lotto a lotto otto a Rákóczi úton, a karvin szemben, mondjuk inkább a Rókus mellett. Hát nem, inkább az otthonáruház az ott van fent, inkább a barosté. Felé. Ott a... Nem, nem. De. Ez a lottó áruház, ez ott ja, volt Lotto, a... igen, igen, igen a... összezavart az otthonnal, bocsánat, én vagyok a püje, Igen, bocs, jó. Igen, azt nem tudom, erre mondom, hogy a lottó áruház igen. az ott volt. Aztán van az antikváriumnak egy bagja. Igen, az Andrási út és a, a, a Bajcsi sarkán. Igen, meg Budán a Bartók Béla úton, abban a házban, ahol a Csetamás uh -huh. lakott. Ott volt egy pici antikvárium, és annak volt egy nagyon helyes magja. Ön lakott, olyan, a házban, a volt a Ön lakott olyan házban, aminek neon volt a tetején? Nem. Nem. nem. De ezek csak a mozgó reklámok uh -huh. voltak. A Margit körúton közel, ott a régi Bemmozi mellett volt egy virágboltnak egy mozgó mozgóreklámja. Ott Ahol a, a virág. virágok, különböző színű virágok, így, azok is egy felel, függőleges irányba mentek. Meg ami nagyon jó pofa volt a gázműveknek, ott a március 15-et térnél. Ott volt egy ilyen szerelő, Fig... aki szerelő Aha. ládával egy ilyen szaki, és az, az indult el onnan ide, meg innen oda. Mint hogyha a déli pályadvarnál is lett volna, a déli pályadvarnál előtt egy ilyen sütfőz főz világít. azt hiszem, hogy szintén egy ilyen gáz reklám volt, vagy gáz nem volt az egyik képlet tetején, ha jól emlékszem. De igen, igen. Igen. Igen. igen. Én nekem ez esett út uh -huh. volt a Pető, vagy az Erzsébet lábánál ott aztán Madács-téren azok nem világított, vagy nem mozogtak, de a Madács-téren a bazársornak. Igen, tehát ott, ott neonfelületok voltak, a dohány, a tisztítószer, a kertű, az zofotért, a, a, a virág. igen, a igen. a meg volt ott a sarkon egy nem tudom milyen nevű kis presszó is. Igen, az akkor, amikor foglalkoztunk a lebontott bazársorral, a Károlyi Krütty bazársorral, Aha. akkor ezt meg is nevesítettük, Aha. valóban így történt ez. Köszönöm szépen, Aha. hogy hívott! Még hadd mondjam Hogyne? azt, hogy volt egy ilyen kávéte a kis kínai is, az is mozgott. Uh -huh. Az hol volt? A, az a végszínházas ilyen szemben volt, egy ilyen kis kávétea volt, uh -huh. és egy ilyen, mint a kuli, a két vállám volt ez a két kis vérleg, és ő is ő is. Ő is mozgott, sőt volt egy sportszer volt, ahol meg egy rab, labdát rugó kis focista is volt. lukta a labdát, és akkor az gurult, és ez így is mélt. Ha jól értem, akkor, akkor önben mély nyomokat hagytak ezek a neonok? Hát úgy hagytak mély nyomokat, hogy én 89 óta, elkezdtem őket gyűjteni, uh -huh. ezek csak a, a mozgók, amik vannak, de Igen. rengeteg van, és nagyon jó pofák, és nagyon eltűntek, meg kis pingvín, akkor volt az a tejetívó kisfiú, kipocakosodó, úgyhogy nekem nagyon-nagyon nekem sok van ezekből. Jó, így most nagyon nem magyarul fogok kérdezni, és ho, hogy tetszik ezt gyűjteni, vagy hol tetszik ezt gyűjteni? Hát fotóztam végig, egyfolytában, sőt még most is, ha valami különlegeset találok, és akkor ezeket én fotókartonra feldolgoztam, Értem. fölraktam, most momentán egy dossziéban uh -huh. van, de annak idején a Budapest galériában, ilyen budapesti portálok címmel volt belőle Értem. kiállítás valamikor 2000, nem tudom hányban. Föl kell két. pakolni az internetre. Hát én nem, sajnos én nem értek mm. az internethez. Köszönöm szépen, hogy hívott. Na, én köszönöm, hogy meghallgatott. Kész, csak a viszont a mai téma, illetve a fővárosi neonok. Halló jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én csak egész röviden szeretném kiegészíteni azt az úrat, aki a... Fővárosi dolgozott nál mm dolgozott -hmm. az volt a kérdés, hogy mitől hogy lehet ilyen színe Igen. a neonna. Igen. Hát az alapszín az a piros volt, mert a gáz ami benne volt, Értem. az a Neon, annak piros a színe. Minden további szín, gázkeverék, illetve a csövek belül be voltak ilyen fluoreszkáló porral gomba, ettől egy zöld, sárga, lila, teljes, tehát egy ilyen keverékkel. Tehát így lesz színes. Értem. Tulajdonképpen sok, sok szín. A másik még egy rövid levél, hogy valamikor hajdanában, tehát még a háború előtt, de még a háború után is az államosításig, a különböző moziknak, a, ugye volt a műsorváltozás hétközben, csütörtökön akkor is, igen. és a reklámok, azok ilyen nem a reklámok voltak, ilyen betűk, amit cseréltek. Tényleg? Ja, igen, igen, igen, igen, igen, ilyen táblák, igen. Úgy van, úgy van, úgy van, na hát ez, ezt az én napokán is csináltak valahol. Hát. Ők, ők, volt egy vállalkozás, vállalatuk, uh -huh. úgy hívták, hogy szimból, neónk, vállalat, uh -huh. és ők csinálták ezeket a reklámokat. Említettem az Arizonát is. Igen. Azt is ők csinálták. Tehát a műsorváltozást meg ilyes. A mindenségit. Hát, tulajdonképp... A mindenségit, mondom. Igen. úgyhogy ez volt, úgyhogy én elég közvetlen benne voltam, de én már nem folytattam ezt a szakmát. Ez a bukán és ami a, a neonhoz még hozzátartozik, vákumtechnikus, Mert ugye ki kellett szívni az üveg ebből a betűből, ami a a kolaján, a levegő, uh -huh. és megtölteni a neonnal, illetve a különböző gázokkal. Tehát egy vákumtechnika is tartozott hozzá. És biztos, hogy, hogy, hogy speciális áram kellett, tehát hogy nem 2.20-ról mentek ezek a, az eszközök? Nem, ezek általában speciális trafó, uh -huh. nem volt nagy áramerősség, de nagy feszültség volt. 10.000 volt. Tehát ahhoz, hogy a, hogy mm. a betű világítson, ahhoz tízezer volt kellett. Igen. Nem volt nagy áramerősség, tehát én már fogtam meg 10.000 voltot annak idején, mikor gyermek voltam, ha? és látja, életben vagyok. Valami. Nem kellemes, de 10.000 volttal mentek a, a, a, a reklámok annak idején. És hát, akkor... hogy mag ezt nem tudom. És akkor az édesapja, bocsánat, de van, tehát találtam a neten most egy neon feladatokat, céget, Szóval, de, hogy ez, az, az, az ön édesapja készítette mondjuk az Arizona mulatóban a, a, a nagybőgőrnek a, a neonját, mert ugye a nagybőgőrnek hát, is. Ez is most egy a nagy hegedűnek is van. Igen, tehát hogy ez a háború után, 48-ról államosították, mm. ha az akkor készült, akkor ő Igen. Én, én először azt hát, hittem, hogy, hogy csak egy ilyen vizuális trük volt ez a a, a Miss nem, nem, nem, nem. de nem. hogy magában a filmben azt nem tudom, mm -hmm. az, az, az, az már azt nem tudom, de a magában az Arizona mulatóban, a Nagy -mező utcában mi nem is a mulató de melyik volt az a Na nem tudom, ahhoz én még fiatal vagyok, ha már ha egy regi, mm -hmm. fiatal vagyok, azt nem tudom, de az a valóban úgy volt, hogy voltak sablonok, amire rá volt rajzolva a betű, az ügyes grafikus. és arra, arra kellett ráhajítani az üveget. Értem. Vagy voltak, vagy voltak bádog betűk, amire rá kellett hajítani. Ezek a bádog alapok, ezek voltak azok, amire ja. aztán ugye, amit említettem, a Mozi műsor, tehát a film a műsor változást, Igen. ezekre rakták rá az volt kialakítva. Köszönöm hát, szépen, szépen, szépen, hogy elmesen. Köszönöm szépen! Viszont hallásra. 24 0753 24.0693, 24 az Annó Budapest ma utoljára jelentkezik kedden ebben a műsoridőben. Meg is akartam kérdezni a kedves betelefonálókat, hogy ha egy új helyre kerül a műsor, akkor követnek -e engem oda. Ha mondjuk vasárnap délután 2 és négy közt van az Annó Budapest, akkor hajlandók-e a délutáni sziasztájukat megszakítani azért, hogy történeteket meséljenek, vagy történeteket hallgassanak itt a klórádióban, mert hogy ez szok történni. Tehát most vasárnap még nem, de jövő vasárnap, tehát a 22. két követő vasárnapon már az Andó Budapest vasárnap délután jelentkezik. Úgyhogy a zönök alázatos narrátora arra megy. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Halló? Lehet engem hallani? Igen, nagyon jól hallom önt. Jó, akkor mondom. Mondja. Az én papám az, az mindent elvállalt, mert egy öttagú családot kellett el, fel, fenntartani. Ja, akkor az ember mindent és, elvállal, én már csak tudom. Amikor, amikor a neonosítás volt a körúton, akkor a vállalatokat, azokat azek az előbb szóló gyárosok, gyáriparosok csinálták a mm -hmm. neonokat, de a maszekokat, mint például a Hurai nevezetű írógép műszerészt, azt kötelezték arra, hogy ő is csináljon fényreklámot. Tényleg? Meg is kérdezte az apámat, hogy nem lehetne olcsóbban uh -huh. ezt a dolgot megúszni. És az apám <coughs> innovált egyet, és csinált neki is egy olyan neonreklámot, ami pontosan olyan volt, mint a többi, csak nem kellett hozzá, áramfogyasztás, mert kitalálta, hogy a Sparherton a gáztűzhelyen meghajlította az üvegcsőből a feliratot, megtöltötte a úgynevezett torál, nevezetű fluoreszkáló festékkel, Igen. és ezt felszerelték oda a, a, a, a Józsefkörűt 26 bejárata Igen. fölé, és ott világított 40 éven keresztül hurai írógép, ez volt ráírva, és a fluoreszkáló festék az nappal beszívta a fényenergiát, mint van a fény, ezek Napelem, a napelemek, igen. és este jó sokáig úgy világított, mintha éget volna a lámpa. Ezt hívják ma innovációnak. Őrület. A, most a, körülbelül egy olyan én 75 vagyok, uh -huh. és a lányommal elmentünk, és elkértük, és leszereltük, és megvan az egész hatalmas tábla, itt őrzöm, mint az apám munkáját. Hát nagyon gratulálok hozzá, nagyon szép teljesítmény. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Igen, nagyon szívesen máskor is. Még vannak jó történetek. Jó, jó, jó, jó történetek Igen, mindig jó. jöhetnek, viszont hallásra. Van még egy kedves hallgató a vonal túlsó végén. Hallói napot kívánok! Üdvözlöm, pálfi Erzsébet vagyok. Kész csokon. Nagyon szégyellem magam. Mindenki szépet, jó, gyönyörűt mesélt ezekről a neonokról. Én a Belgrádrakpart 18-ból laktam, mm -hmm. és a mom reklám alatt pontosan az valami iszonyat volt. Annyira tudtam. A Padlástérbe volt egy ilyen nagy őrült, nagy vastravers arra volt rászerelve a három betű, az mom három betűje, de mi állandóan beáztunk, de úgy, hogy a csillárból a minden a falból, mindenhonnan folyt a víz. Az IKV azt mondta, hogy járt a Mom intézi a Mom azt mondta, hogy nem. Szóval ilyen labdát igen. Játszott igen. Velük, játszottak velünk, úgyhogy én 2000-ben fogtam és elköltöztettem a családomat és eladtam a lakást, de úgy látom már ezt leszerelték, de senki-senki nem volt hajlandó ezzel foglalkozni. Pedig nagyon érdekes, mert voltak a, a 60-as években Budapesten is úgynevezett neomperek egy nyugdíjas orvos perelte be a József körúti könyvesboltot, mert hogy, mm. hogy zavarja őt a, a neonnak a, a zörgése, nem tud tőle aludni, világos van, nem tud sötétíteni, és a bíróság igazat adott neki, és leszerelte, leszereltették a, a vállattal a neon reklámot. Többi, hát mondjuk nem csináltuk, volt. viszont a családból valakinek mindig otthon kellett maradni, mert összeszedtük a házba körül, különösen az utolsó emeletről, akik beáztak, mindenkitől ilyen nagy lavrokat, meg gödröket, meg akármit, és visszük hát. a padlásra. Ott volt egy ilyen nagy vízgyűjtő, uh -huh. ami a strandba uh -huh. volt bekötve, és valakinek mindig otthon kellett maradni, és az gyűjtött ez Egy iszonylag baj volt. Elég rosszul hangzik ez. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. <gül> Én köszönöm. Én köszönöm a majd... hát ott viszont, viszont hallásra. Haló jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Attila vagyok, Ügy. és... Köszönöm a lehetőséget. Hallgattam a műsorukat, és egy olyan érdekes információt tudnék csak hozzászólni, hogy többek között, amiket a mai napon is, tehát a mai napig helyeznek ki reklámokat itt a város, tehát amik uh -huh. a városképhez azért hozzájárulnak. Igen. Véleményem szerint pozitív értelemben. Ezeket legalábbis részben egy majdnem 80 éves úr készíti, és uh, tulajdonképpen a hajlításokat és magukat, a formákat, azokat uh, ő készíti, úgy gondolom, hogy 50 éve biztos. Ne hallgassuk a... már el a nevét. Lajos bácsinak hívják, Lajos egyébként egy uh, családi vállalkozás, uh, ami ők őket csinálják, de uh, tehát ugyanazzal a technológiával, Aha. amivel 100 éve készült, ezek úgy készülnek a mai napig is, és a új vendéglátóhelyeken is ezeket láthatják. Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta. Fölírtam, hogy Lajos bácsi a neonos. Egyszer még lehet, hogy egy hosszabb beszélgetést kerítek vele. Köszönöm szépen, hogy hívott. Rennem. Viszont, jó, kívánok, viszont Úztatom a rádió műsort, kapok a fejemre. Köszönöm szépen Árva Brigitta szerkesztőnek, Kemény Dani, gombfényesítőnek, Kismária, telefonfölkapónak, Kardos József sajtófigyelőnek a segítséget. Egy hét múlva nem találkozunk, hanem jövő vasárnap újra a persít no Budapest, itt a Klub Rádióban a viszont hallásra.